Mine korte øjeblikke fra min lille livshistorie hæfte, så vi komme til side 10, og historien hedder Tomgang. Det er en af disse dage, hvor energien i kroppen ikke er til stede. Den er tomhed, stillhed, manglende kontakt med den viden, jeg har tilegnet mig igennem tiden, efter uddannelsen og den videregående, af kommercielt karakter, operationsanalyser og andre specifikke tekniske discipliner. Jeg har selv min erindring syns at være lukket inde, utilgængelig i noget. Jeg spørger mig selv, hvordan det kan være, den her slappe, energiforladte tilstand. Jeg får ikke noget svar. Er jeg for træt til at reflektere? Kan jeg ikke rigtig se en mening med tingene? Jeg mærker dårligt nok, at solen skinner uden for de lokale vinduer, vi sidder i? Her onsdag den 24. Janu april 2019 om formiddagen. Tænker mest på at få det overstået og komme hjem og få en nap eller en morfar, i tiltro til, at energien vender tilbage. Stilheden i lokale forstærker på en underlig måde min håbløs situation. Forsøger at anstrenge mig for at få skriveopgaven opgaven i gang, venter stadig. Synes inden det sker, det bliver en lang dag. Det er at et ufrugtbart forløb, kun til feltjord sammensat med et spæd forsøg på at skabe en flydende sammenhæng. Det giver ikke mening kun en slags der endnu engang bekræfter mig i, at der er noget galt. Det er som om, jeg kører i tomgang. Mine fingre forsøger pligtskyldig at danse rundt på computernes tastature, som rutinerede dresserede heste, der adlyder det mindste vink. Og forsøger at tolke de signaler, der på lav blod tilstrømmer dem, så den let pulserende lav energi kan omsættes til tryk på tasterne. Jeg er spændt på at få læst det skrevne, om det er renvold eller pyk eller på mirakuløs vis skulle afsløre en form for meningsfyldt fortælling. Jeg kan begynde at mærke min nysgerrighed. Ikke at den i sig selv skaber nogen form for ekstra energi. Det hele kører bare stadig i tomgang.